Тая біла, студенна зима Ми ще не вернули Мабуть їздять лодкою по ставі І любуються місяцем Я їм не дивуюся Молоді Він, сабто, мій агроном Цілий тиждень працює А Марійка любить забігати на приходство Бо там є молоде товариство Співають, грають, деколи погуляють собі Нема то, як молоді літа Правда, мій пане? Так, правда, моя пані «Оповідайте, я готова слухати, тільки одне прохання, якнайменше ліризму – не любите його. Навпаки, люблю і якраз тому не хочу». «Два-два – це лампа. Кінь на йде, а камінця боїться». І знову примруженим оком глянула на нього. «Не дивіться так на мене, пані, їй Богу, не дивіться. Чому? Бо ви не знаєте, як мені робиться на серці». Ай, доброді, це ж осінь, осінь гарна. Гарна все-таки осінь, осінь на дворі і осінь у душі. Ну, оповідайте, розказуйте дідусю, правда? Так хай буде і так. Слухаю вашого приказу і оповідаю. Сів на своє місце, руки поклав на поруча фотелю і, дивлячись на молочну дорогу, казав – Ранок був поганий, падав осінній дощ. Доми виглядали, як змоклі кури. Комени, ніби голови в рамена, повсувалися в дахи. З дахів спливала дощівка. Перед їжджальною стояла велика карета. Коні похнюпилися, візник натягнув гумовий каптур і дрімав. Доктор погадав, хтось із нас двох цим возом поїде, може, на другий світ. А? Що ж? Як їхати, так їхати. Поїдемо. Переходячи по приповізу, сміхнувся. Візник був один з товаришів офіцерів. Це теж товариська прислуга, щоб непокликаних не вмішували в діло. Відчинили фірту, війшли на подвір'я, заросли травою, бо до уїздження ніхто не заходив, хіба раз у рік перед парадою, в річницю битві під костотцією, бо тут стояла всяка військова парадна бутафорія. Перед брамою двох військових лікарів курили тарабука. Майор Відуланів, відомий полку рубака, щось їм розказував. Стояв, розкарячивши ноги, ніби всі длі сидів, і розкладав руками. Він мав порядкувати двобоєм. «А, що ж, хіба підемо до середини? сказав майор. «Підемо», – відповіли, – і увійшли. Всередині було темно. Що лише як відчинили браму, доктор побачив дві гармати якогось типу щасів Йосифа ІІ чи Марії Терези. Кілька муніційних возів, старосвітські списи, прапори космополітичної краски, бо дощ постирав кольори, бляшані шоломи і таке друге. При дверях фотель, в яких любили сидіти наші діди, біля нього лавка, на лавці плящинки, ножиці, вата, всілякі Знадоби хірургічні і дві бляшані коновки з водою. «Котромусь з нас припаде честь сісти на цьому престолі», – погадав доктор. «Як гадаєте, панове», – сказав майор, – «не буде тут затемно». «Ясно, не є», – відповіли лікарі, – «може б так відчинити вікна». Відчинили і зробилося ясніше. Заскрипіла фіртка, увійшло трьох панів. Холодне привітання, хвилина мовчанки – на ратушевій вежі почав дзвін видзвонювати шосту годину. «Панове», – різко сказав майор, – «приступаємо до діла». І подав лікарям шпадони. Оглянули і промили їх карболевою водою. Противники роздяглися і взяли шаблі до рук. Майор уставив їх проти себе, став біля одного, глянув, як світло паде, потім підійшов до другої і знов глянув. «Добре». Двох секундантів теж і шпадонами стали в поготівлі. Заки почнемо, говорив майор, ще раз питаюся чи панове не схочуть замиритися. Доктор глянув на графа цей був білий, як стіна, і дрижав, але не промовив ні слова. Доктор теж мовчав. Як ні, то раз, два і три. Правими ногами виступили вперед, схрещували шаблі, від бляшаних шоломів і від бронзових дулів гармат часів Йосива II, чи Марії Терези відбився дзенькіт, якого, крім поєдинку, не почути ніде.